Розділ 44. Гуцер. Приблизно 69 градусів північної широти, приблизно 98 градусів західної довготи. Бухта спокою. 6 червня 1848 року. З приватного щоденника доктора Гаррі Дес Гуцера. Вівторок 6 червня. Капітан Фіц Джеймс зрештою помер. Дякувати Богові. На відміну від інших, хто сконав за останні шість тижнів по тому, як ми вирушили на південь, тягнучи в запрягу човни, пекельно важка праця, від якої не звільнений, навіть єдиний вцілілий лікар, капітан, на мою думку, помер не від цинги. У нього була цинга, поза всяким сумнівом. Я тільки що завершив посмертний огляд цього доброго чоловіка. І синці і кровоточиві ясна і почорнілі губи підтверджують це. Але не Скорбут був убивцею. Останні три дні капітан Фіцджеймс Джеймс провів тут, десь за 80 миль від табору терору, на промерзлому мисі у незахищеній від вітру бухті, де берегова лінія землі короля Вільяма круто вигинається на захід. Уперше за шість тижнів ми розпакували всі намети, включно з великими, і скористалися вугіллям з одного з кількох мішків, які ми взяли з собою, та чавунною плитою з вальбота, що її одна запряжна команда дотягла аж сюди. Протягом цих шести тижнів ми харчувалися холодною або ледь нагрітою над маленькими спиртовими плитками їжею. В останні ж два дні ми мали гарячу їжу. Щоправда, її було зовсім недостатньо, лише третина раціону, необхідного для нашої неймовірно напруженої роботи, але це була гаряча їжа. Два ранки ми прокидалися на тому самому місці. Матроси назвали його Бухтою Спокою. Ми зупинилися насамперед для того, щоб дати капітанові Фітс Джеймсу можливість спокійно померти. Але в ці останні дні свого життя капітан Спокою не знав. У лейтенанта Леві Сконте я спостерігав ті самі симптоми, що й в капітана Фіц Джеймса незадовго до його кончини. Лейтенант Леві Сконте помер наглою смертю на наш тринадцятий день цього жахливого походу на південь. Усього за вісімнадцять миль від табору терору, якщо я не помиляюсь. І того ж таки дня віддав богові душу рядовий морської піхоти Пілкентон. Але симптоми цинги проступали виразніше і в лейтенанта, і в рядового, і їхня передсмертна агонія не була такою нестерпно довгою. Зізнаюся, я не знав, що перше ім'я лейтенанта Левісконти було Гаррі. Наші взаємини завжди були доволі дружніми, але водночас і доволі формальними. А в судновій ролі, наскільки я пригадую, його ім'я було записано як ГТД Левісконти. Тепер мене гризе думка, що я мав чути, мабуть, сотню разів, як інші офіцери час від часу називали його Гаррі, але я завжди був надто зайнятий або заклопотений, щоб запам'ятати це. І тільки після смерті лейтенанта Левісконте я звернув увагу, яким християнським іменем звуть його інші моряки. Християнське ім'я рядового Пілкінтона було Вільям. Я пам'ятаю той день на початку травня, коли після короткої спільної поховальної служби Леві і рядового Пілкінтона один із матросів запропонував, щоб невеличкий мис, де вони були поховані, назвати іменем Леві -Сконте. Але капітан Крозіє не схвалив цієї пропозиції, сказавши, що коли кожну місцину, де один з нас знайде свій вічний спокій, називати на честь покійника, то такі місцини на цій землі закінчаться раніше, ніж іменна. Його слова спантеличили матросів. І зізнаюся, мене теж. Це, мабуть, була спроба пожартувати, але такий недолугий жарт мене шокував, а приголомшені матроси просто заніміли. Можливо, саме це й мав на меті капітан Крозія. Хай там як, але матроси більше не пропонували називати природні об'єкти на честь своїх померлих офіцерів. Капітан Фіц Джеймс демонстрував ознаки загальної слабкості вже кілька тижнів, ще до нашого виходу з табору терору. Але чотири дні тому його несподівано вразила якась недуга, що розвивалася значно швидше за цингу і значно серйозніша за своїми наслідками. Капітан страждав від проблем зі шлунком і кишечником уже кілька тижнів поспіль, але раптом, 2 червня, Фіц Джеймс геть знесилів. Під час нашого маршу було заведено зупинятися через хворих, натомість їх клали в один з більших човнів і тягли за собою разом зі спорядженням, провіантом та іншим вантажем. Капітан Крузьє прослідкував за тим, щоб капітана Фіцджеймса Джеймса влаштували якомога заручніше в його власному вельботі. Оскільки ми рухаємося на південь навперемінно, Годинами тяжко працюючи, вибиваючись із сил, щоб перетягнути п'ять з десяти важких човнів усього лише на кілька сотень ярдів, по жахливих каменюках та снігу, намагаючись триматися берега, де це можливо, щоб не мати справи з паковою кригою і стиковими гребенями, іноді долаючи менше милі за день, я зазвичай залишався з тяжко хворими моряками, поки запряжні команди поверталися назад за іншими п'ятьма шлюбками. Частенько лише містер Дігл та містер Вол, які на своїх маленьких спиртових плитках намагалися швиденько приготувати теплу їжу для майже сотні голодуючих моряків, та кілька чоловіків з мушкетами, які мали захищати нас від тварюки з криги або ескімосів, були моїм товариством протягом цих годин, якщо не брати до уваги хворих та конаючих. Нудота, блювання і діарея у капітана Фіцджеймса були просто жахливими, безжалісними. Звиваючись у корчах від нестерпних спазмів, цей сильний та мужній чоловік не міг стримати крику. Наступного дня він спробував стати у запряга разом зі своєю командою, що волочила Вельбот. Навіть офіцери час від часу тягли шлюбки. Але невдовзі капітан знову знепритомнів. Цього разу блювота й корчі вже не припинялися. Коли того дня Вальбот залишили на кризі і здорові моряки повернулися, щоб притягти залишені позаду решту п'ять човнів, капітан Фіц Джеймс зізнався мені, що його зір жахливо зіпсувався, і в нього часто двоїться в очах. Я запитав його, чи він користується сонцезахисними дротяними окулярами. Матроси ненавиділи їх, бо вони значно обмежували поле зору і спричиняли головний біль. Капітан Фитц Джеймс погодився зі мною, що дарма їх не носить, але зазначив, що цей день був доволі хмарним. Ніхто з інших моряків їх також не одягав. На цьому місці наша розмова урвалася, бо в нього знову стався напад діареї і плювоти. Пізніше вночі у голландському наметі, де я навістив його, Фитц Джеймс, задихаючись, поскаржився мені на сильний біль у горлі та постійну сухість у роті. Невдовзі йому стало важко дихати, і він більше не зміг говорити. Одосвіта у капітана паралізувало руки, настільки, що він більше не міг їх підняти, щоб писати мені записки. Того дня капітан Крозьє оголосив привал. Це була перша тривала зупинка, якою ми втішалися з часу, відколи покинули табір терору майже шістьма тижнями раніше. Були встановлені всі намети. З Вельбота Крозє нарешті дістали великий намет лазарету. Щоб його встановити на вітрі й холоді, знадобилося майже три години. Знесилені матроси для такої роботи потребували набагато більше часу, ніж раніше. І вперше за майже півтора місяці всіх хворих розмістили порівняно зручно в одному місці. Містер Гойер, стюарт капітана Фіц Джеймса, який давно занедужав, помер на другий день нашого походу. Того першого жахливого дня ми пройшли менше милі, і купа вугілля, камбузні плити та інші речі, залишені нами в таборі терору, були все ще чітко видимі позаду нас. Складалося враження, що за 12 годин нелюдських зусиль ми нічого не досягли й тупцяємо на місці. Ці перші дні, нам знадобилося сім днів на те, щоб перетнути вузьку вкриту кригою затоку на південь від табору терору, подолавши віддаль лише у шість миль, ледь не зламали наш бойовий дух і підірвали волю до життя. Рядовий морської піхоти Хетер, який втратив частину мозку кількома місяцями раніше, нарешті на четвертий день походу дозволив своєму тілу померти. Того вечора його вцілі побратими, морські піхотинці, зіграли на волинці над мілкою похапцем виритою могилою свого товариша. Один за другим почали помирати й інші вслід за ними, але потім, після смертей лейтенанта Левісконти і рядового Пілкінтона, наприкінці другого тижня походу настав тривалий період, коли ніхто не помер. Матроси переконали себе в тому, що всі тяжкохворі вже померли і живими залишилися тільки дужі. Коли капітан Фітс Джеймс несподівано почав підупадати на силі, це нагадало нам, що всі ми слабшаємо. Серед нас більше не було справді сильних. Хіба що крім велетня Магнуса Менсона, який незворушно йшов собі попереду і здавалося не втрачав ні ваги, ні сили. Щоб порятувати капітана Фіцджеймса Джеймса від постійного блювання, я давав йому асафетиду – рослинну смолу, помічну при шлункових спазмах. Але вона майже не допомагала. Він не міг вживати ні твердої їжі, ні рідини. Я дав хворому гідроксид кальцію, щоб привести до ладу його шлунок, але він теж не подіяв. Від болю у горлі я рекомендував капітанові вживати сироп з морської цибулі, настоянку рослини в розчині таніну, яка є відмінним від харковельним засобом. Зазвичай ефективний, цей препарат, здається, не надто допоміг у мирущому. Коли у капітана Фіцджеймса Джеймса відмовили спочатку руки, а потім і ноги, я спробував перуанське вино з коки, могутню мікстуру з вина та кокаїну, а також ліки, зроблені на основі розтовчених відростків рогів червоного оленя, що мають сильний запах на шатирю, а ще розчин камфора. Ці лікувальні засоби, які я давав капітанові в половинних дозах, часто затримують розвиток паралічу і навіть частково відновлюють втрачені функції організму. Проте у випадку з капітаном Фіц Джеймсом вони не допомагали. Параліч охопив усі кінцівки. Він продовжував блювати і корчитися від спазмів ще довго після того, як уже не міг говорити чи спілкуватися за допомогою жестів. Але те, що його голосовий апарат перестав функціонувати, принаймні позбавило моряків від тяжкої необхідності чути крики їхнього капітана, який страждав від нестерпного болю. Однак мені довелося бачити його конвульсії та його рот, відкритий у німому крику того довгого останнього дня. Цього ранку, на четвертий і останній день агонії капітана Фіцджеймса, Джеймса, його легені почали відмовляти, бо параліч уже охопив дихальні м'язи. Він весь день задихався. Ми з Глойдом, іноді з допомогою капітана Крозьє, який провів багато годин зі своїм другом в його останній час, садовили його або ставили на ноги, підтримуючи попід руки, або навіть водили наметом паралізованого чоловіка, що без силу свої ноги в панчохах по крижано-гравійній підлозі, в даремній спробі допомогти його слабким легеням працювати. У розпачі я спробував влити у горлянку капітана Фіц Джеймса настоянку лобелії, індіанського тютюну, кольору віскі, яка була майже чистим нікотином, проштовхуючи її вниз паралізованим стравоходом своїми голими пальцями. Це було так, наче годувати конаюче пташеня. Настоянка лобелії була найсильнішим респіраторним стимулятором, що залишався у моїй спустошеній аптеці, засобом якому безмежно вірив доктор Педі. «Вона воскресила Бісуса на день раніше», – частенько повторював Педі ці богохульні слова, коли бував на підпитку. Але й вона не допомогла. «Слід пам'ятати, що я простий хірург, не терапевт. Я вчився анатомії, моя спеціалізація – хірургія». Лікарі прописують ліки, хірурги ріжуть. Але я намагався з найбільшою користю використовувати препарати, що дісталися мені від мертвих колег. Найжахливішим в останні години капітана Фітс Джеймса було те, що він увесь час був повністю притомним і усвідомлював усе, що з ним відбувалося. Блювання й корчі, втрату голосу і здатності ковтати, поширення паралічу і лютує духу в останні страшні години. Я бачив паніку й жах у його очах. Його розум був живий, помирало його тіло. Він не міг нічого вдіяти, щоб полегшити ці тортури, крім як благати мене поглядом. А я був безсилий йому допомогти. Іноді мені нестерпно хотілося ввести капітанові летальну дозу чистої коки, щоб покласти край його стражданням, але клятва Гіппократа і християнська віра не дозволяли мені цього зробити. Натомість я виходив з намету і плакав, попередньо переконавшись, що ніхто з офіцерів чи матросів мене не бачить. Капітан Фіцджеймс Джеймс помер о третій годині вісім хвилин пополудні цього дня, у вівторок, на шостий день червня, у рік відріз два Христового 1848. Мілка могила для нього вже була викопана, камені на нагробок зібрані і складені. Всі моряки, хто міг одягтися і стояти на ногах, зійшлися на заупокійну службу. Багато з тих, хто служили під його командуванням останні три роки, плакали. Навіть попри те, що сьогодні було тепло, від 5 до 10 градусів нижче нуля, з безжалісного північного заходу налетів крижаний вітер і сльози замерзали на бородах чи шарфах. Кілька морських піхотинців, що залишилися в нашій експедиції, дали залп у повітря. З пагорба над могилою спурхнула біла курібка і полетіла на пакову кригу. Пролунав гучний стогін. Матроси були у розпачі не через смерть капітана Фіцджеймса, а через втрату куріпки, з якої на вечерю можна було б приготувати печеню. Поки морські піхотинці перезарядили свої мушкети, пташка вже відлетіла на сотню ярдів, опинившись поза межами дальності пострілу. І жоден з морських піхотинців не зміг би влучити у птаха на люту звіддалі сотні ярдів, навіть якби вони почувалися цілком добре і не ловили дрожаків від холоду. Пізніше, всього через півгодини... Капітан Крозьє зазирнув у госпітальний намет і поманив мене пальцем, даючи знак вийти до нього на холод. Капітана Фіцджеймса вбила цинга? одразу запитав він. Я зізнався, що маю обґрунтовані сумніви щодо цього. Недуга, яка спричинилася до смерті капітана, була набагато страшнішою. Капітан Фіцджеймс думав, що стюард, який прислуговував йому та іншим офіцерам після смерті Гора, труїв його, прошепотів капітан. Таке можливо. Брідженс. вигукнув я занадто голосно. Я був глибоко вражений. Мені завжди подобався начитаний літній стюард. Крозія похитав головою. Останні два тижні офіцера Маребуса прислуговував Річард Ейлмур, сказав він. Це могла бути отрута, докторе Гуцер. Я вагався. Якби я відповів так, Ейлмора поза сумнівом на світанку розстріляли б. Стюарт кают компанії був тим муряком, який у січні отримав 50 канчуків за свою нерозважливу участь у великому венеційському карнавалі. Ейлмор був також другом, а часто і довіреною особою, миршевого і іноді облудно-підступного помічника Купора з терору. Ейлмор, як ми всі знали, мав дріб'язкову і уразливу душу. «Цілком можливо, що смерть настала від отрути», – сказав я Крозія півгодини тому. «Але не обов'язково від навмисне підмішаної отрути». «Що ви маєте на увазі?» – запитав Крозія. «Наш останній капітан виглядав таким виснаженим цієї ночі, що його бліда шкіра буквально світилася в зоряному світлі». Я сказав. Я маю на увазі, що офіцери їли найбільші порції з останніх консервів Голднера. У зіпсованих консервованих продуктах часто міститься якась незрозуміла отрута, що має потужну паралітичну дію. Ніхто не знає походження цієї отрути. Можливо, це якісь мікроскопічні організми, яких ми не можемо розгледіти через наші оптичні прилади. Кроз'є, прошепотів. «Хіба ми не відчули б запаху, якби консервовані продукти виявилися зіпсованими?» Я похитав головою і схопив капітана за рука в шинелі, щоб надати більшої ваги своїм словам. «Ні, у цьому й жах такої отрути, що вона спочатку паралізує голосові зв'язки, а потім усе тіло. Її не можна виявити чи дослідити, вона невидима, як сама смерть». Крозєна довго задумався. «Я накажу всім утриматися від споживання консервованих продуктів упродовж трьох тижнів», – сказав він нарешті. «Спробуємо протриматися на залишках солоної яловичини і на галетах. Їстимемо продукти холодними». «Навряд чи матроси й офіцери зрадіють такому вашому розпорядженню», – прошепотів я. «Консервовані супи та овочі, як ніщо інше, підходять для харчування на марчі». Вони можуть збунтуватися через такі суворі обмеження за таких тяжких умов. Тоді Крозіє посміхнувся дивною, моторошною посмішкою. Тоді я не всім накажу утриматися від споживання консервованих продуктів, прошепів він. Стюарт Ейлмор продовжить їх їсти з тих самих консервних банок, з яких він годував Джеймса Фіцджеймса. Добра ніч, докторе Гусер. Я повернувся в госпітальний намет, обійшов з плячих хворих, а потім заповз у свій спальний мішок, влаштувавшись там зі своєю портативною письмовою конторкою з червоного дерева на колінах. Мій почерк такий криволястий і нерозбірливий, бо мене всього трусить. І не тільки від холоду. Щоразу, коли я починаю думати, що добре знаю когось з цих матросів чи офіцерів, як одразу виявляю, що помилявся. Навіть через мільйони років наукового прогресу медицина ніколи не осягне таємниць людської душі. Завтра в досвіта ми вирушаємо. Гадаю, таких довгих зупинок, як ці останні два дні в бухті спокою, більше не буде.